Nej, jag känner inte att jag ångrar någonting. Jag, jag tycker jag har upplevt så himla mycket med, med löpningen. Din favoritpodcast är här igen. Välkommen till avsnitt tre av Stegvis. Den här veckan har jag intervjuat Hanna Karlsson, en av 90 talets mest välmediterade svenska kvinnliga löpare. Hanna och jag träffades här i Göteborg under en av de där härligt regniga torsdagseftermiddagarna som vi har nästan lite för många av här. Vi pratade om tiden som ung och lovande, vi pratade om tiden som på toppen och vi pratade om framtid egentligen. Som ni hörde klippet nyss så är Hanna ganska nöjd med sin karriär och det ska hon nog vara Med tanke på att den innehåller 7 SM-guld och en finkampsegar Jag tyckte själv att den här intervjun blev väldigt bra och jag hoppas att ni ska tycka att det är intressant Alldeles i början av intervjun är ljudet lite skrapigt av någon anledning Det är bara någon halv minut eller så, så håll ut så blir det bättre Trevlig lyssning. Många många tror nog att du har lagt av med löpning. Är det så? Eller håller du fortfarande på? Jag springer ju såklart, men man kan väl säga att själva elitsatsandet har jag lagt på hyllan. Men jag tränar fortfarande, ja, i stort sett en gång om dagen. Men eh, har väl inga riktiga elitambitioner. Men eh, tycker fortfarande är väldigt kul att hålla igång. Du, eh, jag vet att du har sprungit en del tävlingar i sommar och sådär. Ja. Har det har du gått rätt bra egentligen. Ja, alltså det. Jag har sprungit eh, en hel del mil upp Och eh, ja, det har väl det har gått bättre och bättre för varje tävling. Om man säger. Har du fått stryk? Ja, det har jag fått. Har vi en annan <laughs> ja. I, ja, i, i två lopp har jag fått stryk. Men de andra har, Sen har vi inte riktigt valt de loppen där, man, där de allra bästa tjejerna har varit med heller. Så nej, att, nej. Men det har varit kul att springa lite mindre lopp och lite bra lopp. Så du har lagt av på sätt och vis, men inte på sätt och vis? Ja, det är man, man kanske... Efterhand kanske det blir en nedtrappning, det vet man inte. liksom att Det blir liksom inte så att jag... Nu slutar jag lägga lägger skåna på hyllan. Utan, ja, jag tycker fortfarande väldigt kul. så att, Jag känner att skulle jag av någon anledning liksom känna att jag vill ta tag i det igen. Så är det inte så mycket som fattas i och med att jag håller igång så pass mycket som jag gör. Mm. Jag har hört rykten om torsarvet. Ja, eh, om det funkar så skulle jag tycka det var kul att springa det till våren eftersom man är numera är göteborgare och det är nästan alla frågar om man någon gång har sprungit till ett så att det känns som. Och du har aldrig sprungit det? Nej, jag aldrig sprungit det. Så att det hade varit roligt. Har du, har du aldrig sprungit halvvara heller? Nej, jag har inte tävlat längre än tio kilometer om jag inte minns helt själv. Så att, ja, dels det och sen eftersom jag fortfarande tränar hyfsat mycket så kan man i alla fall göra en tid som är okej. Okay. Och inte göra liksom varvet på motion Så det var en hyfsad nivå i alla fall men, men skulle du ställa upp i varvet om du inte var liksom på topp? Du skulle kunna liksom ställa upp och så göra en tid Som du vet att du kunde gjort fem minuter snabbare Om du hade lagt mer Men du, du skulle ändå ställa upp? Ja det skulle jag ja. eh, Jag tror inte att jag kommer... Eh, var det där som jag, när jag var tränade som mest i, i den formen för att ja, för några år sedan sprang jag väldigt mycket mm. mängd och då tror jag att jag hade kunnat göra varvet under en 20 ganska lätt men eh, så att, men nu blir det nog någonstans där omkring kan jag tänka mig om jag om jag får till träningen det ja. vet jag inte. Ja, men det här med löpning då har det, har det alltid varit riktigt för dig? Hur var, det, hur var det när du var ung? Eh, när jag var ung så eh, var egentligen eh, Pappa höll på med att springa Massa lopp Smålopp Och han sprang stock och maraton och sånt. Sen när jag var eh, en Sju, åtta så eh, ja, Var jag med och tävlade Jag tränade aldrig Löpningen var liten utan eh, Åkte han till eh, Lerjöxloppet i Engelholm Så sprang han Sin klass och så sprang jag knapp i klassen och så var det väl egentligen ända tills jag blev, ja, jag började inte från jag var 17-18, seriöst om man säger, utan Oj! Innan var det ju, ja du vet, fotbollen, volleybollen, pingisen, det var den träningen jag gjorde Och ja, jag kanske hade, när jag var 12 år kanske jag hade 20 träningar, löpträningar på ett år ja. Men det låter som att du höll på med en hel del annat då? Ja. så alltså alltså, det Volleyball? Volleyball, pingis, eh, fotboll eh, och sen eh, vad mer? lite kommer Och sen när jag var 14-15 så började jag spela golf. Så att eh, jag hade många träningar i veckan men ingen fridagsträning. Okay. Så det var egentligen... du. du... Tack för sprang med din pappa ja. lite då och då. Så. Ja, precis. Och, eh, jag började springa leading i juniorklasserna ganska, ganska tidigt. Sen gjorde jag det i ja, 15 år i rad. Vad va, va är Våxtorp för, för samhälle? Hur stort är det? Och... Det bor eh, väl tusen personer. Inne i lilla byn och ja, 2000 är det väl omnejd om man säger. Och det är en mil från Laholm och två mil från Båsta så att, det är ju en liten ort men det, ja, när man var så fanns det bara ja, fanns fotbollsklubb och volleybollklubb och pingis så att det är verkligen en liten idrottsby om man säger. Våkstopsklubbar alltså? Ja, Våkstopsklubbar och eh, vi hade väl tur, eh, kommunrådet var från Våkstorp så att eh, det blev vi som fick hallarna och fotbollsplanerna och sådär så att... Eh, Hur har du vuxit upp, är det i villa eller? I villa, det är väl, eh, det är ju nästan bara villa Jag, om man jämför, i, när man var liten i klassen så hade ju, var alla uppväxta i villa. Eller borde vilja. Så att, uh, villa med 200 meter till skolan. Uh, Allt är nära en, litet, en liten by. Det låter som en trygg uppväxt. Ja, det var det. <laughs> ja. Vad gör dina föräldrar? De är uh, båda lärare. Så att uh, pappa jobbar på uh, samma skola som jag, jag gick. Men uh, jag drabbade bara samma med honom på idrotten i sexan. Ja. Då hade jag honom i idrotten. Uh, Annars så, ja, han var på samma skola men ja, vi var väl ganska, ja, det spelade inte så mycket stor roll utan vi höll oss på vår, vår kant. Var du ett, ett lyckligt barn så att säga? Hade du roligt? Ja, jo, men det var mycket fart och när jag var liten. Jag hade mycket, väldigt mycket kompisar på hemma på gatan när vi borde. I grannhusen och så där, så att det var mycket, väldigt mycket lek och eh, när man var mindre och sen de flesta av mina kompisar på gatan var ett eller något år äldre så jag var väl ja, ganska framåt om man säger, eh, hängde med liksom dem och så där, så det var mycket utelek, mycket dunkgömma och kuragömma och sådana grejer och så att, burka, men det är samma som burken burken precis. <laughs> och i vår trädgård fick man vara och vissa okay. Vissa fick man inte vara hos. Så det för det kunde förstöja gäsmatten. Men, så att, jag mm. tror att alla omgivningar har sitt sin arga gubben. Ja, precis. det <laughs> Där man <vi> helst inte vill <laughs> hamna. Ja. Ja, det känner jag igen. Vem, var du framåt även i, i skolan? nej mm, äh, Jag skulle inte säga att jag var... Jag var inte den, var inte den i klassen som hördes eller pratade äh, mest äh, utåt till, äh, och räckte upp handen och sånt men äh, jag var ganska snackig med klasskompisarna och sitta och prata med dem så att äh, äh, ja, jag var inte jätteframåt där men äh, ja, en medelmåtta var jag väl kan det, det är du kommer undan liksom och att snacka på något sätt. Ja, precis. Du skötte det snyggt. Ja, skötte det snyggt. Volleyball, pingis. Var du äh, en talang? I äh, talang vill jag inte säga. men äh, I fotboll så var det att Ja, man kom här i de här äh, fanns läger på i Sannap, äh, i Hamstad läger Ja, Hamstad ja. Äh, och de kom med till och det fanns olika zonlag och sånt där. Äh, de blev jag uttagad till men äh, jag känner ju inte jag var verkligen inte bland de bästa men äh, ja, lite kanske lite bättre än medelnivån utan, i och med att man kom med på elitlägerna och sådär. Och det var väl i, i samma i volleyboll att man eh, kom med i Hallandslaget och sådana här grejer. Men eh, det finns nog hans mer, mer talanger i löpningen än, än i dem. Men eh, det var roligt i mig. <laughs> du är ju ganska stor lång. Ja. Var du det på den tiden också? Alltså, ja. Tidig pubertet. Ja, jag har alltid varit lång. Jag kommer ihåg redan på mellanstadiet att jag tävla med en kille om en som var längst hela tiden. Så att, då var jag längre än killarna. Så att jag har väl alltid liksom varit låg. Sådär. Mm. Men när du höll på med volleyboll och, och eller de här bollsporten mm. egentligen, var det, var det löpstyrkan? Ja, du kanske man inte springer så mycket i volleyboll så sätt, men tänk fotboll då? Ja, fotboll var ju... Jag var ju... På slutet var jag mycket ytter yttermittfältare och det är ju verkligen löp, den som gör de lite längre löpningarna så att det var, ju, det var ju där jag hade min styrka. Och sen ett tag spelade jag mycket mittback också och då, ja, försvarsmässigt var jag väl hyfsad men det var en del så i volleybollen där använde jag ja, min längd som var till min fördel med lite spänst, då kunde man hoppa och smascha. Mm, I alla fall. Mm. Så hur kommer det sig att du gled över till, till löpning? För du sa du började... Ja, seriöst var jag, ja runt 17-18. I klubb då, eller? Ja, det var 15-16 så började jag lite parallellt. Då hade jag avslutat jag slutade slutade spela volleyboll eh, när jag började gymnasiet. Så då var det egentligen fotbollen som var det stora. Men då började jag träna lite mer löpning. Fast det var mer ja, på egen hand om man säger. Varför? Eh, nej, jag tyckte det var roligt. och Det, det gick bra när jag sprang loppen. Så att, eh, och sen kom det till eh, en punkt när... Eh, vi inte fick ihop lag till damlaget, fotboll. Rockstops IF mm, eller? Mm. Ah. Och då äh, hade jag ändå börjat, då hade jag börjat träna Fridot två, två gånger i veckan. Någonting. Och då bestämde jag mig för att satsa på Fridotten äh, fullt ut. Istället för att börja pendla äh, till... Äh, och börja ett nytt lag fotboll och börja pendla och spela ja. Så då blev det fridåt. Men jag hade ändå, när jag började gymnasiet, tackat nej till Fridos, gymnasiet i Hamsta. För att då var jag inte beredd på att sätta på fridås. 16. 16. Ja. Så du var så bra även fast du inte sprang något? Ja, eh, men... Till exempel när du var väg med din pappa och så sprang du ungdomsklassen när du var 13. år. Hur ja. gick det i de loppen i regel? De lite mindre loppen i Skåne och Halland där runt omkring då var det ja, då var jag oftast etta två, tre där var en Karita Mortensson hon vann alltid om hon Carita, var med var det. <laughs> ja, precis. om du lyssnar Karita. det finns fortfarande i revanschlistas ja. hon hon vann alltid men ja, jag var oftast två, tre men om man säger på Livingloppet så var jag nog snarare ja uppåt 10 någonting sådär kan jag tänka mig att det var Men det är fortfarande ganska bra är det inte det? Ja, jo det var, var okej okay, men det var ändå ja så det kändes att det, med så lite träning så fanns det någonting men då när man var 16 så var jag ändå inte säker på om jag ville satsa så mycket på fridot utan då var det väl ändå det här med kompisar och fotbollen och den gemenskapen som vägde tyngst. Mm. Men när du väl bestämde dig då? Mm. Hur bestämde du dig? Gick du all in om man säger så? Att det var bara det som hände då? Eller hur var det? För det var ju ändå en, en, vad sa du, 17, mm. 18. Det är det ja. där, man, där det kan hända mycket annat med killar. Och ja. Kanske börja på plugga eller ja. Ja, nej men det det blev ja, då gick jag väl från att alltså gick ni och började träna säger östen jag vet inte vad jag låg på då, men kanske 6 7 plats i veckan och, eh, alltså, i och med att jag alltid alltid hållit på med så mycket idrott det har varit jag har haft aktiviteter varje dag så att, ja så du bytte ut eh, jag bytte ut det annan. andra till det eh, fredotten och eh, ja jag börjar eh, i Laholm där eh, Vilken är det? Ja det är Laholm CF heter den. Ja. Och eh, han som har löpgymnasiet i Hamstad hade då, Håkan Pettersson. Det var hans fru som började som tränare där. Så att, ja, det var en ny grej. Och, ja. Är det den berömde HP från... Eh, men det är den berömde HP. Hans fru hade jag som tränare i, i början. Mm. Men... men eh... Vad, vad drömde du om på den tiden? Eller, eller gjorde du detta utan att, att reflektera så mycket? Eller var det... mm, nej, alltså... Redan när jag var... 15-16 så satte eh, den berömde HP ihop eh, mig och två andra tjejer som han hade sett springa lite lopp i, nere i Halland eh, till eh, ett eh, terrängesemlag Och eh, vi var med. Och eh, vi vann det här Trängelsen lag guldet Tre fotbollstjejer som... Ja. Det var väl liksom... Det var ganska jämna. Och det var väl liksom det resultatet som gjorde att vi vann guldet. Så att... Eh, men även då tränade jag inte till Jag vet att de andra tjejerna gick in för det. Men jag var... Ja. Jag hade någon, lite motstånd till att liksom... Fullt ut. Men eh, jag tror ändå att det var... De tillfällen när han satt ihop oss. Jag tror det var två, tre år i rad där. Till som varje år ett lag. Så att, att, det, att man såg att det gick lite, lite bättre för varje år. Och, och då börjar man väl fundera på vad som skulle hända om man börjar träna. För att man har alltid du vet, ända sedan mellanstadiets ja, distriftsmässeskap med skolan och sånt där. De har man vann jag ganska lätt hela vägen så att ja någon sorts talang visste man att det fanns så att ja, det var väl suget på efterforska hur bra man kan vara och, och vad, vad drömde du om? Hade du drömmar så att? Jag tror ganska tidigt så var det SM-medaljer som liksom det var de första och sen redan där så började de, min tränare äh, prata om äh, att eventuellt kvala till något äh, juniormästerskap, att det inte var så långt. Och, och det var då, alltså fru Pettersson mm. som var din första tränare? Ja. Äh, så att äh, jag kvalade då 2001 till junior-EM i Amsterdam. så att, äh, 2001? Ja, så då var 22. Just det, men då har du gått en fem Ja, då har du gått en... Ja, Ja, det är säkert en fyra år som jag har att. Men det var, det var väl redan några år innan att ja, men då går det ett EM där. Jag vet när det gick i Göteborg i Norge, två år innan. Att, då var det alldeles för långt kvar, men sen, sen gick det ganska fort. Så att, ja. Var det en bra tränare? Ja, då var det ju ja, två tjejer. En... En Martina Johansson som sprang samma sträck. Hon sprang lite mer 800, så det var, det var hon och jag som eh, tränade mycket ihop. Och, eh, det fungerade bra. Eh, jag var betydligt snabbare på den tiden. Fick jag det? Alltså. Ja, ja. Det är ganska. Men eh, då fungerade det väldigt bra, tycker jag. De här Karita Mortensson och Martina Johansson. Mm. Hur länge höll de på? Karita Så... äh, har jag väl sett senare, men jag tror hon trappar ner ganska rejält. Många gör ju det. Ganska tidigt. Gången. Efter 20, men jag har mött henne efteråt. Men Då har vi ju bytt rollerna. Då, då kunde jag vinna. <laughs> och Martina lav. La Ja, det är många år sedan nu. Men äh, det var väl... Hon var en sån tjej som vann, vann allt. Mm. Tills hon inte gjorde det längre. Mm. Varnstjärna, sådär. Riktigt, äh, mm. hon, äh, hon slog äh, fröken Johanna Nilsson i allt när de var unga. Men äh, sen kom Johanna är väldigt kapp. Så att, äh, då blev det tuffare. Kapp och förbi. Ja, precis. För det, det tänkte jag på, då, då kan man säga att du började förhållandevis se inte om du har alltid på. Ja, men, men inte, men inte tränat, på jag säga. <laughs> Nej, och min erfarenhet är att det är väldigt många som får problem med inställningen. Mm. När de är kanske 18-19. Det hände så otroligt mycket annat då. Ja. Men för dig låter det som att det var precis raka motsatsen då. Ja, eh... ja jag har visst hunnit med det här och var ute på ja, du vet, helgerna och sånt där, men... Eh... Jag har alltid brunnit liksom för det här idrottsliga Så att Men var kom den drivkraften ifrån? Varför har du brunnit? Varför? Nej, det är väl Jag tror mycket äh, Har med familjen att göra liksom. Det har alltid funnits idrott I, i familjen liksom. det, Jag tror det hänger mycket Det mamma alltid spelat tennis Och pappa sprang och, Innan det spelade han fotboll och, ja. Han Man är Fortsätt att att hålla på? Nej, jag har varit väldigt driven själv, skulle jag säga. att ja. eh, De har aldrig sagt nej till någon aktivitet. Utan eh, det fanns ju dagar när jag gick Från, från ena träningen till andra träningen. Och så spelar jag både <coughs> konett och piano, så att jag hade liksom, jag vet att jag hade en dag med fyra aktiviteter, så att eh, Cornett, är det, slags det är blås, blås, blåsinstrument. Ja. Så att... Eh, jag har ju liksom... Ja, jag har varit driven i att göra mycket aktiviteter. Mm. Ha, har de varit med och kollat när det sprungit och mm. spelat volleyboll och... Ja, de... Dels när pappa var fotbollstränare så var han ju... Då var han givetvis med då, men de har alltid följt med egentligen. Hela tiden. De har väl... Senast på Träng i, i våras, så att de har de varit med mycket och kollat. När, när flyttade du hemifrån? Eh, det var ganska sent. Jag eh, pluggade i Hamsta på lägskolan där. så att, eh, Jag bodde hemma under tiden för att få ihop det. Dels för att jag tränade så mycket så var det bra att ha full maxservice Det är en mil eller? Ja, Halmstad. Ja, det är ja, drygt 3 tre, 3,5 så att det var en 25 minuters pendling med bil så att, men jag borde bodde kvar hemma under de fyra talet då när jag läste det det ja, det var rent idrottsligt var det väl väldigt bra efterhand var det väl, väldigt bra ekonomiskt och, Ja, det funkade så att men efter det så flyttade jag upp till Göteborg. Jag hade förr att gå till Malmö, men det är bara att du tävlat för Emma idag. Ja, det var äh, när... Äh, ja, jag var med i Laholm när jag var yngre. Och sen bildade vi en egen klubb, IF Sol. IF Söd lagan heter det egentligen. Och, äh, Hur kom det sig? För att äh, de inte ville satsa på os yngre utan de ville hellre skicka maratongubbarna till Stockholm eller Ligningloppet och betala bussen för dem men betala vår SM-biljett så att, eh, vi kände väl att vi inte hade riktigt stöd och sen eh, efter tag när det var när jag och Martina ja, kom eh, eller blev lite, lite bättre då eh, pratade vi med lite olika klubbar och Emma var intresserad och vi fick lite stöd från både jag och Martina och vår tränare Camilla. Så att, stöd hur då? Ja, ekonomiskt. Och vi tränade lite ihop med några tjejer nere i Malmö. Och sen hade de ju inomhushallen atletikum så att på vinter kunde man åka ner och träna. Bytte du tränare också då? Nej, jag hade kvar Camilla utan um, tränade lite ihop med Ola Thorssons tjejer där nere Malin Kemi och Vanessa var det mest så, ja. så vi var nere och tränade ja, inte jätteofta men då och då och eh, så då det var väl ambitionen var väl att vi skulle flytta till Malmö och läsa där nere eh, jag började där nere på en utbildning men jag trivdes inte på utbildningen så att eh, jag borde väl bara i Malmö i två månader tror jag så att, År 2000 blev jag. Jag, inte, jag är inte sån här som var jättekoll på mina resultat. Men jag får mig att jag var två på sen år 2000, möjligtvis tre. Och då sparade jag min första finkamp. Så ja, det kan man väl säga att Genombrottet var med ja, att det kom där liksom det, det stora. Det kommer för 79. Mm. Så att äh, ja. Åt innan. Äh, ja Det gick väl. Det hände väldigt mycket där. Jag tror knappt att jag gick till final på 1500 på året innan, och så åter efter var alls Om jag inte minst äh, Hur kommer det sig? Att det blir ett sånt lyft. Äh, jag har väl inte någon äh, direkta förklaringar till det. Utan eh, kanske att jag hade börjat tillgodose mig i den träningen som jag hade gjort där i en, tre år. Liksom, att mm. det börjar ta. Så här, när du kan liksom, ja, du håller ju fortfarande på. Mm. Men när du ändå tittar tillbaka nu, uh -huh. för de sista tio åren då. Eller, vilka ser du som höjdpunkterna i din karriär? Eh. Vad är du mest stolt över? Eh. Dels är det väl eh, eh, redan 2001 när jag kom sexa på junior-EM eh, på 1500. Eh, från att egentligen inte klarat kvalgränsen till junior-EM utan fått en biljett på ja, ändå. Oj. På lite tjat tror jag. Det fattades en om en tiondel eller något sådär. Några tiondelar tror jag det fattades. Jag tror man skulle gå gjort 4-19. Jag har gjort 4,19 70 eller något sådär. Men jag fick biljetten i alla fall och tog mig sen till final på tid på 4,19 19 Var gick den någonstans? I Amsterdam. Ja. Och eh, sen i finalen så passade jag ner till eh, 4-15. Så att eh, det var ett sånt. Det allt stämde och ja, var ju superform. Så att, eh, det är väl en, ja, eh, ah, en av höjdpunkterna. Sen, eh, Får jag fråga bara, hur, hur firade du det? Hur firade jag det? Nej, <laughs> det kommer jag inte ihåg ens. Är det intressant det där med hur man, ah, om man nej. kunde njuta då, eller om man om det är en sån grej som man njuter av som nu när vi står och Jag ah, förstår att det känns lite gjort, men... jag, var, dels var, jag var grymt nöjd där redan då, men jag tror att det blev äh, ännu mer i efterhand. Att man blev mer och mer nöjd över det. Mm. Och sen, andra höjdpunkter var väl de dubbla. Tränge SM Gulden på när det gick i Hamsta. Hamsta är ju inte riktigt hemma på, men. Så nära det kan bli. Det så kan det bli. Jag har ju många träningsplats från Galberg. Vi tränar mycket i Hamsta, så. Det var väl också en sån grej. Jag tänker ändå att det känns som att du har haft en del otur i åren otor eller vad man nu ska säga. Ja. Du har haft en del sjukdomar ja. ett tag där kändes som du hade förmåga att bli sjuk precis i fel ögonblick. Ja, väldigt mycket sjukdomar hade jag och jag har varit, ja, jag själv tycker att jag har varit mycket skadad också. Att, eh, det, eh, det finns ju tillfällen när man känner att synd att den skadan kommer ju stå eller sjukdomen när man har varit i bra slag. Men, eh. Har du något exempel? Eh, ja, efter ett Sydafrika-läge tror jag det var, eh, kan det vara 05 06 var, eller 04, var jag i eh, form och gjorde, skulle springa 1500 i, på G-galan i Globen och då smällde jag min häl på torsdagen och den gick väl på tisdagen och då gjorde jag sådana tider som jag aldrig gjort. Innan. Så det är väl en gång när man tyckte att det var synd att man inte fick springa. Jag har många sådana <laughs> tillfällen. Ja. Hur känns det så här efter dig? Grämmer du dig mer över det du har missat än att, än att njuta över det du nej jag, nej, jag grämmer inte så mycket över det man har missat utan jag njuter nog ändå över det man har gjort. Mm. Sen kan ju säga att drivkraften är ju ändå att man vet, eller jag känner att jag inte riktigt har fått ut allt, inbilligare mig i alla fall, om man har fått ta lite skador och sjukdomar. Så det har väl ändå varit drivkraften på slutet, att man har trott att man har, kan utvecklas mer. Och så känner du fortfarande? Eh, ja... Om man skulle ta tag i träningen och få det att funka i två år så tror jag att jag i alla fall kan komma ner på de tiderna jag har gjort. Men det krävs ju en helt annan satsning än det jag har för tillfället. Så vad hindrar dig? Ja, det är väl jobb och barn och <hör> lite annat. <hör> Hur gammal är Saga nu? Saga är ja, 14 månader. Så att, det har kommit andra grejer i, i livet som man prioriterar. Jag är, väl, jag är nöjd med det jag har gjort och framförallt allt man upplevt, alla resor och alla kompisar som man har skaffat sig inom fridrotten. Det är... alltså om man tittar på löpareliten i Sverige, mm. alltså de som du kanske men egentligen de som du borde umgås med och tävla både med och mot. Ja. Hur tycker du stämningen har varit genom åren? Har det varit, ibland har man ju hört att det har varit lite frostigt bland tjejerna sådär. Nej, äh, jag tycker inte jag upplevt det. Alltså, de senaste åren eh, ja, jag tycker att det har varit en ja, bra relation med alla tjejer. Eh, sen kan jag tycka att det var betydligt mer stängt i början, att eh, då pratade inte man pratade inte om sin träning utan det var väldigt mycket hemlighetsmakeri om var man tränar för någonting och, När var detta alltså? Ja i början runt ja, 98 till 2002 den perioden någonstans där att det var väldigt stängt liksom var man ju både på träningarna och eh, sådär utan eh, eh, men det tycker jag har öppnats. Då, då tränar man inte så mycket med folk från andra klubbar och åkte på läger. Då åkte mer klubbarna för sig på läger och det tycker jag har öppnats mycket mer. Nu kan man åka med de tre största konkurrenterna på läger och sen tävla veckan efter när man kommit hem tycker jag. Mm. Att... Har du kunnat tjäna pengar på att hålla på den öppningen? Eh, nej, det. Det vill jag inte påstå att har eh, jag har gjort. Jag har alltid behövt ha någonting liksom upp till eh, för att liksom, kunna bedriva det. Eh, sen. Eh, hade jag väl tur ett år när Emma hade en eh, st stipendie för eh, SM-bonus. Då fick jag in en bra slant. Men, eh, Hur mycket fick du då? Eh, då fick jag hundratusen i året på tre s medaljer Men eh, ja, det är ju en stor bonus. Men eh, i övrigt så har jag haft ja, någon egen sponsor och stöd från klubben. Så att det har ju jag har täckt... Eh, läge och sådär, men eh, aldrig något som man har kunnat leva på. Vi talade om i en 30 000 färsen alltså. Nej, utan det var en, en en man som gjorde stipendium som har varit aktiv i Emma innan, som hade 50 000 för SM-guld och 25 var för 3 SMG guld så att, men det var i det var i tre år, tror jag, det på. Okej. Men det här var ju ändå annars kända för att det var ganska uppmysselsdagen förr. Mm. Bra deal. Ja. Alltså. Eh, det är en helt annan klubb nu än den jag gick till, om man säger. Eh. Hur, hur, hur såg din deal ut på, säg, mitten 90 talet där? Eh, nej, jag hade inte så mycket... Eh, eh, vad kan jag haft då? Lite mer än Tiotusen tror jag, inte mer hade jag inte då. Jag vill minnas att det hade till de här bilar, alltså typ Gimisola och... Ja, nej alltså de hade... Lägenhet? Slu... Ja, lägenhet hade jag, när jag de två månaderna när jag bodde i Malmö. Men eh, det var... sen eh, början på 2000-talet så hade deras ekonomi varit riktigt. Dåligt kan man väl säga så att eh, Jag har levt på min egen sponsor Som jag har haft I ja, tio år tror jag eh, Men eh, Hur mycket får du av då? Eh, då hade jag Jag hade 30 000 om året av Jag har inte kvar dem längre Nej. För jag känner att jag inte gör den satsningen Så, så att eh, Det är Jag är evigt tacksam för de pengarna som Gjorde att jag har kunnat vara med på Många läger och sådär. Så uh. Du har ju alltid hållit fast vid remma idag. Mm. Även fast du har bott, bott, bott i två månader. Ja. Och har uh, bott i Göteborg sedan 2004. Fem, ja, 2005. Ja. Ja. Hur kommer det sig att du har stannat med Emma i? Du har du dessutom tränats av, tränats av Ulf Friberg ja. sedan ungefär samma tidpunkt va? Uh, ja, det är nog sen... Jag kommer inte ihåg när jag bytte till Ulf. Oh, oh. Ja, 2009 Ja, 2002 mm. Tre, 2003 skulle jag säga. Eh, Nej, det har alltid Funkat eh, Bra med mig Och eh, ja, Jag har väl inte Känt att jag har behövt den här Klubb eh, Gemenskapheten Jättemycket, utan den har jag fått med De tjejerna som jag har tränat ihop med Vi har ju varit ett gäng här som har Kommit indifrån? från olika klubbar. Men ja. är det, uh, det individualisten i dig som talar igen? Nej, det tror jag inte så mycket på det. Utan, uh, ja. Och sen, uh, ja. Det är väl, det är väl mest, uh, det är Spårvägen och Helle som har varit på mig att byta klubb. Det är väl det också. att Jag har inte gjort något aktivt själv för att byta klubb. Utan Spårvägen ville jag tagit att jag skulle byta till dem. Men. De hade också med ambition att man skulle flytta upp till Stockholm. Det har jag inte varit sugen på. Och heller inte heller lockat riktigt. Men du har ändå accepterat det. Ja, han har accepterat att jag... Han har varit på mig några gånger, men jag har valt att samma mig. Ja. Du känns som en person som är ganska... Alltså, det känner ju varandra hyfsat väl, får man mm. säga. Men jag vet inte så sådär jättemycket om det ändå. Du har ganska mycket integritet skulle jag vilja säga. Eh, gillar du eh, uppmärksamhet? Eh, ja, eh, till och, en viss... Och kan till jag prata viss... om dig själv. Och... Ja, till en... Alltså, en viss form av uppmärksamhet eh, är väl okej okay, eh, att eh, springa ett ärovarv när man har vunnit fintkampen. Det är liksom då du njutgör, men... Eh, det är liksom där räcker väl uppmärksamheten och som person är jag också tror jag att jag har en viss sån här jag vet inte, mur men jag blir nog inte jättepersonlig lätt liksom utan man får nog dra det upp mig lite eller känna varandra väldigt, väldigt väl för mm. din make, Musse de mm. han är ju man kan säga att han är riks Känt, som mm. man kan säga. Han är väl den kanske vår mest kända löpare mm. i Sverige. Och mest framgångsrika också från de sista, sista åren. Mm. Och det kan ju medföra en del liksom, uppmärksamhet och sånt. Ja. Tycker du det är det kul, eller är det, är det mest jobbigt? Nej, alltså. Det är väl det är väl <coughs> lite både och. Alltså, det är ju på vad det är för uppmärksamhet. Jag brukar ju, jag, det är ju jag som ser alla blickar och alla pekandet och tisslar och tassland när man är på stan. Han, han märker själv inte av det. utan så Men, eh, eh, Annars är det väl eh, är det bara på en eh, lagom nivå så är, är det kul. Det är ändå så att det tislas och tasslas. Ja, eh, det är ju många som känner igen och då är det oftast lite Pekar, pekar eller viskar. Eller vad det där inte. på om hamn. Men det går ju i, i vågor det med. Liksom. Är du säker på att det inte är dig då? De... Jag är helt säker på att det inte är dig. De pekar <laughs> Men det är ju lite fram och tillbaka. Har han varit mycket i Europa så är det mer. Äh, det, ja. Man märkte det när han sprang fingkampen igen. Så var alla barn på skolan liksom när han svang förbi då, då har de fått upp ögonen på honom igen liksom, så mm. att det ja, det går att våga ja. <laughs> sen är det inte så kul när <klipp> Expressen äh, ringer och så där, de är, de är jag väl inte så trevlig mot <laughs> kan jag tänka mig <laughs> vad säger du då? <laughs> nej äh, eftersom han har äh, inte har något äh, eller han har skyddat nummer så har de ju försökt nå honom via mig och nu har jag väl lärt mig hur numret ser ut, så nu brukar jag inte ens svara. <laughs> du, apropos Ulf Friberg då mm. så har du ju varit eh, ganska mycket turbulens, eh, kanske mest i vinter, egentligen. Åtminstone utåt sett. Jag, jag kanske inte har hängt med i alla svängar. Men bland annat Johan Wallerstein gick ut ganska hårt och kritiserade på en blogg. Eh, vad, vad tycker du om hela den här härvan? Eh, nej, men det Ty har väl varit... Finns det finns något. Har Johan något belägg för det han säger? Eh, dels så har det väl inte... Det har ju varit mycket med uttagningskriterier och sånt här som det har varit mycket fokus på. Jag kan väl känna att många inte har... Klart för sig liksom vilka uttagningskriterier som har varit och eftersom de inte har koll på vilka kriterierna har varit, så kan de inte egentligen inte kritisera. Och sen finns det ju alltid. Det är ju, det är ju som alla laguttagningar eller så här, man det var väl fel lag som spelar på starta i, i landslaget i, nu senast. Så att, jag känner väl att ja. Nu beslutet har de ju haft att Två givna platser Och den andra får tränarna i sig Liksom ta ut och det är väl inte Ulf själv som tar ut den Utan de är ju eller fem stycken som gör det tillsammans Så att ja, Har de flera fingrar så får de väl ibland Chansa Och så där, så att, men, det. Men Det går väl alltid att Kritisera laguttagningar Men det har väl varit Ulfs ledarstil. Ja. det. Egentligen inte så mycket kring eh, hans kunskaper som tränare. För de är väl ganska... Alla tycker nog att han kan mycket av mm. öppning. Men däremot ledarstilen. Har du, vad, vad tycker du där? Nej, ja, alltså han har ju sin... Eh, eh, speciella ledarstyr idag. Behöver... Hur är den då? Eh, Nej, men den är ganska... Eh, Rak och ärlig skulle jag vilja säga. Och eh, jag tror att man eh, behöver eh, känna Ulf för att eh, ja, uppfatta honom eh, rätt. Så om du fick bestämma så eh, ska Ulf vara kvar? Eh, ja, alltså... Eh, för mig har det funkat bra både sådär, men Jag tänker om du tittar brett, brett liksom. Liksom, ja, ja, jag tycker att han kan få vara kvar men sen kan jag också tycka att han har suttit många år nu att det på det sätt kan vara dags för ett byte, liksom att det behövs in en annan röst Om du byter spår lite grann. Mm. Nu på något sätt så är det en ny era ändå i din, i din löpning. Kanske sen du fick barn där för ett, ett och ett halvt år sedan. Mm. Eller sen ett par, tre år tillbaka kanske. Eh, upplever du att, att det är en svår omställning? Känner du att eh, du behöver något som ersätter löpningen? Eller har det varit tufft? Eh, nej, alltså... Tufft var det väl egentligen... Eh när jag fick eh, malaria i, när jag var på läger i Kenya kan du berätta lite om det? Eh, ja, först var jag på en, ett månads läger i januari och eh, sen eh, vi åkte tillbaka i mars så det, Efter var alltså för eh, tre det, år sedan? Eh. ja, och efter eh, ja, någon veckor där så blev jag eh, dålig med feber och så här, och det gick i vågor och, de som, kenianerna och en sjukgymnastare tyckte att jag skulle gå och testa mig och kolla. Och då var det att jag hade malaria hade fått det. Och det hade jag fått det på läget innan, hur man säger. För det tar 8-10 veckor innan det bryter ut. Inkubationstiden. Ja, precis. Ja. Ja. ja Och då, ja, jag tog behandling och sådär. Och... Är man helvisig då? Ja alltså, det, jag var inte dålig men det, det var sån här varannadagsfeber. Men när man väl börjar med ta tabletterna så eh, blir jag ganska frisk eh, fort om man säger. Det, det tog väl en vecka. Men eh, det tog ju sen ja, ett, ett halvår innan jag kroppen började fungera igen utan... Eh, jag försökte eh, hela ja, våren där och sen eh, en bit in på sommaren men eh, kroppen svarar liksom inte. Jag fungerar bra i det vardagliga livet. men eh, mådde, Hur mår du? Alltså, jag var trött. Eh, jag tänkte och, mer hur du mådde mentalt. Ja mentalt, ja. Nej men det var, det, var mer, ja, det var en slags frustration liksom. Att, eh, och sen var man lite orolig hur länge hur länge det här skulle liksom sitta i eh, om... Eh, ja. Det var väl liksom inte riktigt tanken att det var malarian som skulle sätta stopp för eh, eh, löpningen. Men <hör> det var nästan så att det blev den jag eh, la ner eh, i, jag tror det var slutet av juni, hela träningen och eh, tävlandet och sprang ingenting på några månader och... Sen kom jag igång lite på hösten igen, då kände jag väl att kroppen började svara, men ja, sen blev jag istället, så att... ja, så att, jag tror väl att kroppen är återhämtad nu, men. Har inga symptom på att Nej, inte, inte som jag kände då, utan då var det att jag var bara trött och ingen återhämtning och som att. Ja, man sprang med något motstånd hela tiden Så att, men Sen Ja, det började släppa i september Det året, så att Oktober, november, där var jag Började kännas okej okay i kroppen igen Men det var Det var tungt, jag hade väl Viss förhoppningar på IM och sånt det året Så att Ja Det var, det var synd för att man hade, jag hade lagt ner en <hör> en satsning ett år där, där, jag inte jobbade, utan eh, bara tränade och ja, gjorde en rejäl satsning. Det var tråkigt att det slutade med malaria och jag inga, inga resultat. Mm. Eh, kan du känna att du har, att du ångrar att du har ägnat så mycket tid åt åt löpning? Alltså jag kan det ibland. Aha. Grann, man, man, man har en ungdom på något sätt eller en tidig vuxendom ja. och då har man ägnat otroligt mycket tid åt en sak ja. och kanske försöka ett annat. Nej jag känner inte att jag ångrar någonting. Jag, jag tycker jag har upplevt så himla mycket med, med löpningen. Ja, dels resorna och tävlingarna runt om i Europa och alla kompisar man har skaffat sig så att äh, det känner jag väl inte riktigt. Det är väl mer, mer träningsmässigt att lyssna på kroppen som man skulle gjort annorlunda om man har gjort om det. Mm. Tror, har du, tror du du kommer ha några knäproblem eller såna grejer? Har du något sånt som är äh, den... äh, Nej, inte. Det är väl... Eh, Nej, in, in, inget, inget ännu som jag känner. Det är mer... Eh, det har varit många skador, men inget som sitter i som eh, jag känner än så länge. Du är 33 nu då? Mm. Om tio år så är du 43 då? Ja. Hur, hur tror du ditt liv ser ut då? Eh, ja, eh, jag tror väl... Eh, att jag befinner mig här i trakten av Göteborg och eh, förhoppningsvis jobbar som eh, lärare fortfarande och eh, håller väl på eh, med någon eh, form av eh, idrottliga aktiviteter sen om det jag tror att jag springa någon gång i veckan men sen kan jag mycket väl tänka mig att jag håller på med något med kopen kanske. Fotboll eller volleyboll eller något annat. Förhoppningsvis spelar jag mer golf. Vad har du handel 15. Kommer du springa K40-trängar sen? Mm. Nej det tror jag inte men jag ska alldeles säga Men mm. eh, som det känns nu så tror jag inte jag kommer göra det. Det, det lockar väl inte riktigt. Men man ska väl alldeles säga det var nog den sista frågan jag hade. Mm. Så jag får tacka så hemskt mycket. Men innan vi slutar så ja. skulle jag vilja fråga om det är någon, någon eh, annan du skulle vilja att jag intervjuar. Eh. Av löpare som har lagt av eller? Eller ja, löpare en, i sig? Ja, löpare i sig. Eller för den delen eh, folk. Ja, nej men jag skulle tycka det var roligt att höra Joel Jo Tankar. Ja. Mm. Ska ska försöka få honom nästa år <laughs> I då? Ja, det får du göra. Kul. Cool. Ja. Tack så mycket, Anna. Ja, tack så mycket. Ja. Joel Bordén alltså. Ja, mycket bra förslag. Och han står högt upp på min lista också. Så Joel, om du hör detta så hör av det nästa gång du är i Göteborg så får vi ses. Nästa vecka så är det Östervålas stolthet Petra Forsberg som blivit intervjuad. Också en väldigt intressant intervju. Eh, kan rekommenderas. Till dess, ha det så bra!